Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester nyheder. Det er tirsdag den 1. november, og hvis du skulle have glemt det, ja, så er det valgdag i dag. Derfor skal det handle om partiernes økonomiske politik og den gevinst, du måske kan se frem til. Du skal også høre, at inflationen i eurozonen når nye højder. Så skal det handle om, at amerikanske aktier kan stige 10 procent på en dag og så slutter vi af med historien om, at den amerikanske præsident, Joe Biden, tordner mod olieselskaber. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Sine Terp. Valgdagen er oprandt, og inden du sætter din benet i stemmeboksen, så synes jeg, du skal høre, om du vil blive rigere eller fattigere af partiernes økonomiske politik. Den liberale tænketank Cepos har nemlig kørt partiernes politiske udspil en tur gennem regnemaskinerne og brugt Finansministeriets anerkendte familietype modeller. Og beregningerne viser, at nyborgerliges politik vil give den største gevinst på 71.000 kroner årligt hos en arbejderfamilie i ejerbolig. Og arbejderfamilien den er defineret som en familie med to børn, hvor husstanden i gennemsnit tjener 868.500 kroner årligt. Liberal Alliances politik vil give arbejderfamilien den anden største gevinst på 47.100 kroner, viser beregningerne. Kristendemokraterne ender på en tredje plads med 20.100 kroner mere til en arbejderfamilie. Alt imens konservativs politik ender med en gevinst på 14.000 kroner. Venstre- og Socialdemokratiets politikker medfører en gevinst på henholdsvis 6.000 og 4.000 kroner. I den lidt modsatte ende finder man radikale og moderaterne, hvis politik til sydenlande vil give færre penge i hænderne på arbejderfamilier. Og du kan læse mere om, hvordan partiernes udspil påvirker andre typer familier end lige arbejderfamilien. Og du kan selvfølgelig også blive klogere på, hvilke dele af partiernes politik, der påvirker udfaldet i de her beregninger på euroinvestor.dk. Du kan simpelthen bare læse artiklen. Bliver du rigere af partiernes politik? Her er svaret. Inflationen i eurozonen og nye højder. Inflationen i eurozonen steg i oktober til 10,7 procent og rammer dermed den højeste inflation i 40 år. Det kunne man læse ud af nye tal fra Eurostat mandag. Det er en stigning fra september måned, hvor inflationen lå på 9,9 procent, samt højere end analytikernes forventning på 10,3 procent. Og så tallene der udtaler cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, Jeppe julborg. Det her påvirker, påvirker ligeledes Danmark gennem flere veje, Dels bliver de danske forbrugere ramt meget direkte på pengepunkten med vores store samhandel med eurolandene, og dels bliver dansk økonomi ramt af en europæisk økonomi i bakgear, hvilket der er en overvejende sandsynlighed for. Og de nye inflationstal lægger et massivt pres på den europæiske centralbank for at fortsætte med den stramme pengepolitik, forklarer Jeppe Julborg. I sidste uge hævede centralbanken renten med 0,75 procent så renten nu er på 2 procent. Og i midten af juli lå den på en halv procent. Og næste renteforhøjelse kommer i øh, sandsynligvis i december, hvor en ny kraftig renteforhøjelse på 0,75 procent ligger og lurer efter dagens inflationstal slår Jeppe julborg fast. Hvis den amerikanske centralbank bliver lidt mildere angående sine renteforhøjelser, ja, så kan der være lagt i kakeloven til aktiestigninger på 10 på bare en dag. Det vurderer storbanken JP Morgan, skriver MarketWire. Og der er tale om verdens toneangivende indeks, S&P 500-indekset, som ifølge banken kan stige med mindst 10 på en dag, hvis altså centralbanken hæver renten med et, et langsommere end forventet skridt på 50 basispoint. Og topchef Jerome Powell på pressekonferencen signalerer villighed til at tolerere forhøjet inflation og et stramt arbejdsmarked. Scenariet er dog det mindst sandsynlige, men alligevel det mest positive resultat for aktieinvestorer, skriver banken i et notat. Men altså, bankens økonomer ser størst sandsynlighed for, at centralbanken vil hæve renten med 75 basispoint. Og det samme er konsensus i markedet. Og den amerikanske centralbank begynder deres rentemøde i dag, og det slutter. Og vi her i studiet slutter af med historien om, at den amerikanske præsident Joe Biden har langet ud efter olieselskaber mandag. Præsidenten mener, at olieselskaber bør betale mere i skat af deres overskud, hvis de ikke sænker den pris, som amerikanerne betaler for at fylde tanken med benzin. Joe Biden kalder samtidig de store olieselskabers indtjening, som er kommet på baggrund af de store prisstigninger på energi efter krigens udbrud i Ukraine, uhyrlig og beder dem sænke priserne. Hvis de ikke gør det, vil de komme til at betale en højere skat på deres overskud, siger Biden, og præsidenten tilføjer, at han vil bede kongressen se på, hvilke muligheder der er. Det er på tide, at de selskaber stopper deres krigsprofit, de opfylder ikke deres forpligtelse til at investere i USA og støtte den amerikanske befolkning, lyder det fra præsidenten. Og en gallon svarer til 3,8 liter, og prisen for den mængde benzin varierer fra stat til stat, men ligger i gennemsnit på 3 dollar og 76 cent. Det var de nyheder, jeg havde til dig her fra morgenstunden af. Du kan selvfølgelig læse med på uranvester.dk i løbet af dagen. Rigtig god valgdag.